la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C023. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un mânuit de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum. Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu a găsit cu cale să călăuzească pe prea preacredinciosul său slujitor, preotul Niculiță, să le întocmească pentru noi. Meditațiile acestea fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de lecțiuni a 30 de minute, au devenit accesibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de astăzi, C023, va debuta cu prilejul citirii versetului 10 al capitolului 3 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, citire urmată de meditația însoțitoare, numai înainte însă de a afla felul interesant în care un om s-a întors la Dumnezeu. Citeam undeva că soția unui om necredincios și-a cumpărat o Biblie. Dar bărbatul ei, îndată ce a văzut Biblia în casă, a apucat-o, a tăiat-o în două cu securea, a luat jumate din ea și a aruncat-o la picioarele femeii, spunând, Din cauză că jumătate din averea noastră e a ta, iată-ți dau și de aici tot jumătate. Cealaltă jumătate a aruncat-o printre lucrurile lui. După mai multe vreme, venind un timp ploios și fiind nevoit să stea mai mult în casă, omul nostru, plictisit, a început să scotocească după ziare vechi pentru că a citind în ele să-și mai omoare timpul. Din întâmplare însă a găsit jumătatea lui de Biblie și tot din întâmplare a deschis-o chiar la pilda fiului risipitol. El a citit ce a citit acolo și s-a părut foarte interesant, dar istorisirea continua pe cealaltă jumătate de Biblie care nu mai era la el. Până la urmă și-a călcat el pe fire, s-a dus la soție, a cerut cartea și a sfârșit de citit pilda. Să vedeți însă, încă înainte de a termina de citit, cuvântul lui Dumnezeu i-a străpuns inima și un nou fiu risipitor s-a întors la tatăl ceresc. Dumnezeu s-a angajat, Dumnezeu a promis și Dumnezeu va lucra. Cât de mult trebuie să muncim noi credincioși să ne cimentăm această încredințare în inimile noastre. Când El a spus, crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta, așa se întâmplă. Problema este că, așa cum am spus nu de mult în urmă, noi privim la împrejurări să vedem pe Dumnezeu, în loc să privim la Dumnezeu și să măsurăm împrejurările după atot puternicia Lui. Despre credința aceasta nu ni se spune cum a reacționat față de gestul bărbatului ei care în bagiocură a tăiat Biblia în două și a aruncat o jumate la picioarele ei și o jumate la picioarele lui. Poate că este una dintre acelea care avea credință foarte puternică în Dumnezeu și a rămas liniștită știind că Dumnezeu ce-a promis va face. Presupunând însă că ar fi fost dintre acelea care privesc așa cum mi se întâmplă și mie de multe ori la împrejurări să se fi descumpănit puțin în inima ei și să fi zis Vai, cum poate un astfel de bagiocoritor vreodată să considere întoarcerea lui la Dumnezeu? Iată însă că Dumnezeu lucrează și tocmai de aceea îngăduie răului câteodată să meargă la limite așa de mari, așa de extreme, pentru ca biruința lui să fie cu atât mai evidentă și mai strălucitoare. Ce bine ar fi să învățăm, dragii mei, să fim atenți când citim cuvântul lui Dumnezeu la toate făgăduințele pe care le spune el acolo, și să știm că toate sunt da și amin în el, căci dacă a fost el capabil să facă toate din nimic, oare să fie mai puțin capabil să îndrepte cele pe care le-a chemat din nimic? Problema e că nu stăm suficient să ne gândim, nu ne luăm timpul necesar pentru a medita asupra celor scrise și de aici nu facem decât să dăm mare câștig satanei și să ne procurăm singuri multe clipe de amărăciune, de deznădejde și de cumpănă în viețile noastre. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim pentru tot ceea ce ai scris în fântul Tău cuvânt, pentru toate făgăduințele pe care le-ai făcut și pentru toate împlinirile care așteaptă numai vremea lor, ajută-ne, te rugăm, să te cinstim cu încredere deplină în toate cele ce ai scris și după ce le citim să închidem Biblia și să spunem, Amin, Doamne, te rugăm să împlinești tot ce ți-ai propus Tu, noi suntem cei care așteptăm împlinirile acestea la vremea pe care ai rânduit-o Tu. Vrem ca în felul acesta să-ți dăm voie, Doamne, să lucrezi tot ce-ți place în viețile noastre pentru slava Ta. Amin. Îndreptându-ne acum către cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 10 al capitolului 3 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, unde apostolul Pavel spune După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul credește deasupra, dar fiecare să ia bine seama cum credește deasupra. Vedeți? Să luăm bine seama, noi cei care am făcut un legământ cu Domnul Isus prin credință, suntem și clădire la care se lucrează în continuu și meșter zidari chemați să lucrăm la clădirea altora. De aceea avem o mare răspundere în fața lui Dumnezeu și a veșniciei de felul cum zidim la alții și de felul cum primim să fim zidiți de alții. Numai cu ceea ce vine din Domnul Hristos, din Duhul și Cuvântul Lui, să zidim la alții și să ne lăsăm zidiți de alții. Tot ce este străin de Hristos ne aduce moartea, chiar dacă ar veni de la cei mai renumiți oameni. Încă un gând se desprinde din versetul amintit. Eu ca un meșter zidar Adică un creștin nu trebuie să rămână numai la starea de ucenic, ci trebuie prin stăruință să ajungă calfă și apoi meșter ca să poată fi destoinic pentru lucrarea lui Dumnezeu, cum citim la 2 Timotei, capitolul 3, versetele 15 și 17. Cine are pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, Cine este un fiu al ascultării de voia lui Dumnezeu, acela nu trece nepăsător pe lângă timp, ci caută să-l răscumpere desăvârșit de bine, adâncindu-se în cunoașterea și în trăirea voiei lui Dumnezeu ca să poată ajunge meșter și apoi să fie întrebuințat în lucrarea cea sfântă. Cel care se lasă lucrat, de Dumnezeu va fi un bun lucrător împreună cu Dumnezeu la zidirea altor suflete, va fi un meșter și va fi ferit de primejdea unei zidiri nepotrivite în viața lui din partea altora. Dacă zidim cu materialul pe care harul lui Dumnezeu ne-l a pus la îndemână, atunci lucrarea este durabilă, frumoasă și folositoare. Cei zidiți cu ceea ce vine de sus formează împreună clădirea Biserica lui Dumnezeu, trăind fericita unitate pe care o dorește Dumnezeu de la credincioșii săi. Zice Sfântul Ioan de Aur, dacă sunteți zidirea lui Dumnezeu, nu trebuie să vă rupeți și să vă împerecheați între voi, fiindcă atunci nu mai sunteți zidire. Și dacă sunteți ogori, nu trebuie să vă dezbinați, ci să vă îngrădiți cu gardul dragostei și al armoniei. Mulțumim Domnului pentru lumina pe care ne-o dă, ca să cunoaștem adevărul său în toate privințele și astfel să fim folositori lucrării sale pe pământ. La versetul următor, versetul 13 de la 1 Corinteni 3, Pavel spune căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. În vechime se spunea că toate drumurile duc la Roma, așa este și în Biblie. Toate versetele duc la Isus, pentru că El este șarpele de aramă așezat în mijlocul taberei ca să-l poată vedea cu ușurință orice om din orice parte a taberei și să fie mântuit Domnul Isus este Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi Este Dumnezeul omului gata oricând pentru a ajuta Acesta e Dumnezeul Evangheliei Să ne încredem în El și să-i predăm în întregime viața Frumos și adevărat scrie teologul apusean Carbat astfel. Dumnezeu al Evangheliei nu este un Dumnezeu solitar închis în el însuși ermetic, nici prizonier al propriei sale majestăți. El este Dumnezeu în unitatea vieții Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, nu numai aparte sau deasupra de om, ci de asemenea aproape de el și cu el și înainte de toate pentru el, adică pentru om, un Dumnezeu fără umanitate care n-ar face decât să domine pe om rămânând în același timp străin de el, n-ar fi decât Dumnezeul unei evanghelii funeste care ar fi preferabil să nu fie cunoscut. El însă este Dumnezeu cu noi, Emanuel. Încheiat citatul. Așadar, versetul 11 de la 1 Corinteni 3 spune, Nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-a lăsat să punem noi temelia bisericii. Trebuie să-i mulțumim din inimă că El a pus temelia pe care stă adunarea lui Dumnezeu. Noi nu avem să facem alt ceva decât să mărturisim despre această temelie veșnică. Hristos și cuvântul Său alcătuiesc singura temelie care înfruntă toate furtunile. Noi, oameni mândri, voi mereu să mai adăugăm câte ceva. Puterea noastră de gândire în care ne încredem, experiența noastră de care ne sprijinim sau legăturile noastre cu oamenii pe care îi iubim. Dar toate acestea n-au nici un preț în ceasul încercării. Domnul poate să ni le ia pe toate și atunci ne vedem păcătoși, slabi și neputincioși. Când începe să dispară ce este al nostru, atunci învățăm să mulțumim că este o temelie nevăzută, ascunsă, dar veșnică. Un vestitor al Evangheliei care locuia pe țărmul mării a vorbit într-o zi în fața unei adunări în care se aflau și marinari naufragiați de curând și care s-au salvat cu mare greutate de la moarte. Vestitorul Evangheliei arăta primejdia la care este expus omul păcătos de a fi pierdut pe vecie dacă nu caută salvarea. Toți păcătoșii sunt ca niște naufragiați care se agață de ceva ca să fie salvați. Comparându-l pe Domnul Isus cu o scândură care plutește pe apă, pe care ar putea o apuca cei ce se luptă cu moartea, vestitorul le-a spus să aibă încredere și siguranță în această scândură și să se prindă de ea îndată. Scândura aceasta ține, scândura aceasta rezistă, spunea el. Unul din marinari s-a predat Domnului chiar în clipa aceea. După câteva zile, vestitorul Evangheliei a fost chemat la patul marinarului pocăit, care se afla pe moarte. El i-a mulțumit din adâncul sufletului pentru că a aflat pe Domnul Isus, scândura care ține și astfel a fost salvat de la pieirea veșnică. Temelia mântuirii noastre este Isus Hristos, Dumnezeul întrupat. Nimeni nu poate pune o altă temelie, oricât s-ar trudi. Cine-și clădește casa mântuirii pe această stâncă, în veci nu va fi dărâmat de nici o furtună și de nici un val. Adevărat zice Sfântul Iangură de Aur, între noi și Hristos să nu fie nici o depărtare, căci de va fi vreuna, imediat ne pierdem. Încheiat citatul în continuare, la versetul 12 al capitolului 3, al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni, citim. Iar dacă credește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, la versetul 13 apoi continuă, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Haideți să cugetăm acum puțin asupra acestui verset 12 în care ni se spune dacă credește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie. Dragul meu, pe numele Domnului Isus poți crede o viață de adevăr, dragoste și sfințire, ceea ce înseamnă aur, argint, pietre scumpe, sau poți crede o viață de formalism, minciună și egoism, ceea ce înseamnă lemn, fân și trestie. În privința aceasta creștinismul se împarte în două, creștinism de formă și creștinismul viu și adevărat. Numărul creștinilor vii este foarte mic față de creștini numai cu numele, dar biruința va fi până la urmă de partea vieții, de partea adevărului. De numele lui Hristos se folosește și creștinismul adevărat și creștinismul de formă. Roadele însă îl deosebesc și îl arată și pe unul și pe celălalt. Adevărat, zice Sfântul Atanasie cel Mare, creștinismul de la început se folosea de obiecte de lemn, dar el era de aur. Creștinismul de astăzi se folosește de obiecte de aur, dar el este de lemn. Încă de pe vremea lui, secolul IV, s-a putut spune acest lucru, dar oare ce se poate spune azi în secolul XXI? Mulțimea formelor și viața lumească a la care poartă numele Domnului a adus la un creștinism sec și mort. Fastul și ceremoniile au luat locul vieții adevărate din Hristos. O religie compusă din fast e atregătoare numai pentru o inimă nenăscută din nou. s au uitat marele adevăr că biserica nu este o organizație ci este un organism viu deoarece fiecare membru, fiecare mădular are legătură directă cu capul Hristos și cu cerul. Cu durere, părintele Trifa zicea, din creștinismul nostru de azi lipsește tocmai Hristos. Să ne facem vrednici numelei ce l-am luat, zicea sfântul Ignatie al Antiohiei, căci cineva trăi altfel de cum este numele, nu este de la Dumnezeu. Creștinii adevărați nu sunt atrăgători pe din afară, nu au viața înzorzonată, dar ei poartă pe Hristos în ei, în umblarea lor. În privința aceasta avea dreptate Sfântul Macarie cel Mare când scria, Creștinii sunt ca o pungă urâtă pe din afară, dar plină cu mărgăritare. După omul din afară, sunt modești și de disprețuit. După cel din lăuntru, însă ei sunt plini de cele mai prețioase comori. Dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, mare înșelător este diavolul. Dacă nu te poate opri să lucrezi pe ogorul Domnului din viața ta sau a altora, atunci te lasă în pace și chiar te îndeamnă să lucrezi, însă îți pregătește el materialul cu care să zidești pe temelia pusă. Fratele meu, nu este destul să fii lucrător la casa Domnului, ci trebuie să clădești cu material dat de Duhul Sfânt cu aurul adevărului din cuvântul lui Dumnezeu, cu pietrele scumpe ale dragostei și ale sfințeniei și cu argintul curat al blândeții și al răbdării. Tot ce facem prin noi înșine, în afară de Dumnezeu, urmărind vreo mulțumire personală, fie ea chiar îndreptățită în ochii oamenilor, tot ce tinde să ne înalțe în ochii semenilor noștri, mândrie, iubire de sine, toate acestea sunt lucruri fără rezistență, neputincioase, adică fân și paie, sortite pieirii, care nu vor putea să scape de focul judecății. Lucrător adevărat al lui Dumnezeu este numai acela care lucrează cu materialul lui Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Lucrarea lui va rămâne în vecii vecilor. Ceea ce este din Dumnezeu nu trece.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 Odată s-a dat mult înapoi ca să-și privească lucrarea de departe. Cineva de jos a observat că era la câțiva centimetri de marginea schierei și pentru a nu se întâmpla o nenorocire a aruncat o pensulă pe tablou. Tom Hill s-a repezit ca să salveze opera și astfel s-a salvat pe sine. Așa face de multe ori Dumnezeu. Distruge lucrările noastre pentru ca să ne salveze pe noi. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului o va face cunoscută. Este foarte necesar să avem în minte lucrul acesta ori de câte ori facem lucrarea. Va veni vremea când ea, lucrarea, va fi dată pe față. De aceea să ne cercetăm adânc mai întâi și apoi să ne apucăm de lucrare. Ce fel de material întrebuințăm noi la clădirea pe care Dumnezeu ne-a chemat să o zidim? Dacă nu trebuieințăm materialul harului și al adevărului arătat de Duhul Sfânt în Cartea lui Dumnezeu, atunci, oricât de scumpă ni s-ar părea lucrarea, Dumnezeu o va nimici. Numai ceea ce este adevăr și har, numai ceea ce crește din Hristos, va rămâne în veșnicie. Restul va fi dus de focul zilei lui Dumnezeu. Lucrarea fiecăruia așadar va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Când Sfântul Apostol Pavel scria aceste lucruri, avea în vedere starea grea din biserica din Corint, bântuită de multe păcate și mai de păcatul dezbinării în partide. Partidele erau lucrarea omului, această lucrare însă nu va rămâne în veșnicie. La fel nu va rămâne nicio lucrare care nu poartă pecetea dragostei și a sfințeniei. În continuare, la 1 Corinten 3, versetul 14, ni se aduce următoarea lămurire. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată.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 Nici o lucrare nu este mai de folos ca dragostea. În veșnică împărăție a dragostei nu se va lucra decât din dragoste și pentru dragoste, căci și acolo se va lucra necurmat. Iată un motiv serios pentru care trebuie să ne angrenăm de acum deja cu atitudinea de a lucra. Și pentru că veni vorba, dumneata care te numești creștin și mă asculți acum, ce lucrezi? În ce fel clădești dragoste pe temelia Hristos? Ești în cunoștință de darul pe care ți l-a dat Dumnezeu și prin care vrea să lucrezi la extinderea împărăției Sale în inima dumitale și în prejurul dumitale? Ar trebui să ți pui aceste întrebări și să te cercetezi cu toată seriozitatea. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului C023 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim din toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze aceste ascultări, să binecuvânteze și pe ascultători și să facă el așa fel încât toată lucrarea aceasta se aducă slavă, cinste și mărire acum și în veci de veci. Amin. Ati-ți să